Harmadik fejezet Nem állíthatom, hogy mörfi sáros. Talán csak titokzatos, de számba kell vennem a lehetőséget, hogy ő egy probléma. És mivel kb. ugyanannyira szeretem a sáros, kétarcú embereket, mind a strandpapucsokat, amiket egyáltalán nem szeretek, ez egy probléma számomra. Nem szeretem a lábújaim közti, vagy fent a seggemben lévő dolgokat. Csupán vagyok, aki vagyok